Bine v-am găsit, dragi ascultători! Și astăzi vom vorbi despre mântuire și despre desăvârșirea creștină. Evanghelia amintește două stări fericite, starea de mântuire și starea desăvârșirii creștine. Un oarecare tânăr bogat și de neam a căzut la picioarele Dumnezeu omului și l-a rugat să-i spună cum să se poartă pentru a moșteni viața veșnică, mântuirea. Domnul i-a răspuns, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Când tânărul a întrebat ce porunci să păzească, Domnul i-a arătat o singură poruncă, ce hotărnicește legăturile, definește relațiile plăcute lui Dumnezeu, ale omului cu aproapele, fără a pomeni de poruncile care hotărnicesc legătura omului cu Dumnezeu, fiindcă acestea erau știute de iudei și păzite cu scumpătate cel puțin la vedere. Boala morală și religioasă a iudeilor din vremea venirii pe pământ a Domnului întrupat se schimbase. Ea a rămas în esență însă aceeași năzuința către lepădarea de Dumnezeu. Tânărul, auzind de la Domnul că pentru a se mântui trebuie să trăiască după poruncile lui Dumnezeu, a greit. Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce îmi mai lipsește? Zisa lui Iisus, devoiești să fii desăvârșit. Mergi, vindeți ți averile tale și le dă săracilor și vei avea comoare în cer. Și vino și urmează-mi mie. Omul se poate mântui și păstrându-și averea, trăind în mijlocul lumii. Pentru a căuta desăvârșirea însă, trebuie să te lăpezi mai întâi de lume. Mântuirea este neapărat trebuincioasă pentru toți. Căutarea desăvârșirii este lăsată în seama celor ce o vor însă. Pildă a desăvârșirii creștine vedem în Sfinții Apostoli, cum a mărturisit despre sine și despre ei Sfântul Apostol Pavel Găind. Câți desăvârșiți suntem, aceasta să gândim. Că desăvârșirea creștină și în viețuire în Dumnezeu e o arenă nesfârșită de sporire, după măsura nesfârșirii lui Dumnezeu. Această desăvârșită, dar care nu cunoaște săvârșită, desăvârșire a acelor desăvârșiți, precum mi-a spus unul ce a gustat-o, spune Sfântul Ioan Scărarul, Atât de mult sfințește mintea și o răpește de la tot ce este material, încât cea mai mare parte a vieții, după ajungerea la limanul ceresc, o ține ridicată în vederea duhovnicească, ca pe una ce e răpită la cer. Bine zice despre aceasta cel ce a cercat-o pe ea, că ai lui Dumnezeu cei puternici ai pământului, ridicat-o sau foarte. Despre aceasta a zis cel ce a fost răpit până la al treilea cer și a rămas să viețuiască acolo cu simțirile și cu gândirile inimii. Petrecerea noastră în ceruri este, zice Sfântul Apostol Pavel. Desăvârșirea stă în împărtășirea văzută de Duhul Sfânt, care, sălășluindu-se în creștin, strămută toate doririle lui și toată cugetarea lui în veșnicie. Această stare a sufletului o mărturisea Sfântul David atunci când dădea mărturie despre sine. Duhul Domnului a greit într un mine și cuvântului prelimba mea. Lucarea Sfântului Duh l-a putut face pe David să spună, Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu spre curțile Domnului! Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa dorește Sufletul spre tine, Dumnezeule. Însetata Sufletul meu spre Dumnezeul cel tare, cel viu. Când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Vai mie că pribegia mea s-a prelungit. Negustorul, spune Sfântul Isaac Sirul, atunci când se încheie negoțul lui și capătă partea ce îi se cuvine din câștig, grăbește să se întoarcă la casa lui. Și monahul, până când nu se termină alergarea lucrării lui, nu vrea să se despartă de trup, iar atunci când simte în trupul său că alergarea lui s-a terminat și a primit zălogul mântuirii, certitudinea, atunci începe să dorească de viacul cel ce va să vină. Mintea ce a aflat înțelepciunea Duhului se aseamănă omului care a aflat corabie pe mare. Când se urcă pe această corabie, neîntârziat plutește pe ea, din marea lumii cea trecătoare, pe ostrobul veacului ce va să vină. Simțirea veacului viitor în această lume este asemenea unui mic ostrov în mare. Cel ce a ajuns la acest ostrov nu se va mai osteni în valurile nălucirii acestei lumi.